Коли Миколка зводиться на ноги, він уже бачить Володимира не біля берега, а посеред броду, де крижини труться одна об одному в рибу в нерест. «Володимире!» – розпатливо кричить Миколка, скидає з голови свого зайця і махає ним. Вітер підіймає віхтик золотистого чубика, він теж кличе Володимира на берег. Та старшенький, мабуть, тепер і не почув Миколичиного голосу, бо має собі роботу, відштовхується і відштовхується від осоружних крижин, що так і норовлять підбити його». «І таки підбивають». Миколка ціпаніє від страху, а Володимир зі своєї вже нахиленої крижини перескочив на іншу, посковзнувся, упав на коліно, але одразу ж і підвівся. Тепер на берег, ближче до Володимира, збігаються всі, немов на солонище, махають руками, кричать, радять, як вибратися з халепи. Тільки Миколка нерухомо стоїть біля своєї заячої шапки, що впала до ніг, і не зводить погляду з братика. І раптом сталося щось страшне. Якась невидима крижина з-під вдарила Володимирову, розколола її навпіл, і хлопчак поплавком пішов у воду, на якій одразу спливли вербова палиця і зайча шапка. «Утонув!» – лячно скрикнув хтось на березі, а Миколка заголосив. «Та Володимир не втонув». Між крижинами показалася голова, а з берега хтось кинувся в воду і крикнув «Тримайся, Володимире, тримайся!» І хлопчик тримався, вчепившись пальцями в крижину. Він кілька разів намагався вилізти на нею, але вона ставала сторч, і Володимир почав захлинатися. «Тримайся, хлопче!» – підбадьорює його плавець, маневуючи між крижинами. «Я тримаюсь!» – уже не чуючи пальців, на силу вичавлює хлопчик. «Ти ж у мене козак!» – підбадьорює його і голосом, і очима Стахартеменко. Він через якусь хвилю відбирає хлопчика від криги і серйозно питає «Змок?». Це заводи. Старші щось, якісь кілочки, зморозять меншим. Тому і Володимир так само відповідає «Змок, але в чоботи води не набрав». Ох і брехонеть же ти, посміхається посинілими вустами стах та й гребеться до берега, який тепер став таким принадним і дорогим. Як би це добре було добратись до нього, забігти в хатину та на піч, і щоб мати нічогісінько не знала? Та, напевне, люди геть усе розкажуть їй, а тоді без голосіння та сліз не обійдеться. ой дядьку сташе, у вас кров із обличчя йде!» Ця дурна крижина пошкрябала, захищає плечем від крижин дитину. Вони вибираються на берег, до них першим кидається заплаканий Миколка, а вже від присівку, надломлюючись біжить Оксана, біжить, зупиняється, і не витараючись ліз знову біжить. І тепер Володимирові не жаль себе, тільки мами жаль. Ось вона бліда поставила, зупиняється проти них трьох, і знову ж, як тільки дорослі можуть, питається не голосом, а розпукою. «Живий? Кому ж не видно, що він живий?» А от питають про таке. Не дочекавшися відповіді мати охоплює руками, притовляє її до себе і так тісне, що на ньому котить одяг. «Мамо, ви не плачте, бо я зараз почну плакати», кривить устав Володимир. «Це мене дядько Стах витягнув, а його крига пошкрябила. Ось таше схиляється головою до хлопця, а він ніякого підтримує її руками. Так і не плачу, Хтану. Як обдуримо кашель, то все й минеться». «То не я». То моя доля плаче, поглянула болим вдячністю і сльозами на Стаха, а сина запитала, «Що б я, Шибінуку, робила без тебе?» «Скажи, що?» «Хіба я знаю», – жалісно відповів Володимир, «бо мати завжди знає таке, щоб розжалобити. От скоріше, скоріше додому», – тернувши пальцями по очах, захопалась Оксана. «І всі зараз же мені на піч». «А я, мабуть, з переляку їсти захотів», – шепнув Володимир, щоб задобрити її. «Горенько, ти моє!» – трохи розпогодила мати, поцілувала його, та й побігла зі своїми болями і згадками від оцоружного броду. Вдома Оксана загнала Стаха й Володимира на простору піч, кинула їм білизну переодягтися, потім напоїла чаєм з малиною та суницями, нагодувала, вклала спатиме колку, та й взялася за мокру одежу. «А це що в тебе?» – здивовано спитала Стаха, розглядаючи так-сяк стягнутий мітками шматок рибальської сітки – Таку маю собі нижню сорочку, посміхнувся Стах. Я її з бредня пошив. І для чого вона тобі? Щоб рыбою і нашими бродами пахло мені. Дива, повела плечем Оксана, почала прати, а Стах мовчки стежив за вдовою, мовчки смолив скажений самосад,